Capitolul 1, versetul 23 Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. La ce îți folosește izvorul de apă la care privești, dacă tu, fiind însetat, nu te apleci să bei din apa lui? La ce îți folosește citirea unui ghid de călătorie, dacă nu mergi după cum îți arată el? Tot așa. La ce folosește citirea sau auzirea cuvântului lui Dumnezeu dacă nu îl împlinești cu fapta? Să nu faci nimic fără rost, să nu te miști degeaba nicăieri, iată o înțelepciune a vieții. Înainte de orice lucru pe care vrei să-l faci, de orice vorbă pe care vrei să o rostești și de orice mișcare a ființei tale, întreabă-te serios. De ce? De ce citesc Biblia dacă nu am de gând să o împlinesc? De ce merg la adunarea copiilor lui Dumnezeu dacă eu nu am de gând să devin ca ei? De ce mă rog lui Dumnezeu dacă nu am de gând să-i împlinesc voia? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al formelor, ci al realităților, nu este un Dumnezeu al închipuirilor, ci al adevărului. Fericitul Augustin zicea, Nu este de niciun folos să auzim mereu învățăturile dacă nu le și trăim. Cele auzite trebuie puse în practică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 Cuvântul lui Dumnezeu este o oglindă care îți arată limpede murdăria, dar dacă tu nu vrei să te cureți, El nu te curăță. Cum să te curețe o oglindă? Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, după ce ți-a arătat murdăria, îți arată și pe Cel ce te poate spăla, pe Domnul Isus, care prin sângele său vărsat pe crucea Golgotei te curăță de orice păcat. Acesta este adevăratul rost al citirii sau auzirii cuvântului lui Dumnezeu, Curățirea de orice întinăciune, luminarea în mișcările ființei noastre și întărirea în luptele pe care le avem de dus. Frumos e viitorul spre care vă îndreptam, voi care cu credință și dragoste luptam, frumoasă este cerul ca soarele frumos. Cu nu na ce mă așteaptă, viteja lui Hristos. Viteja lui Hristos, viteja lui Hristos. Frumoasă este cerul ca soarele, frumos. Cu nu na ce mă așteaptă, viteja lui Hristos. Versetul 24 Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Oglinda cuvântului lui Dumnezeu îți arată desăvârșit starea sufletului tău. Vezi deslușit în ea orice pată de pe conștiința ta, dar dacă după ce te-ai privit, pleci și uiți îndată cum ești, la ce ți folosește? Dacă tu nu vrei să fii curățit, cine te va curăți cu forța? Domnul Isus întreabă pe slăbănog, Vrei să te faci sănătos? A vrea nu înseamnă numai a spune un cuvânt, ci înseamnă o acțiune, o faptă. Cine vrea să fie curățit, după ce și-a privit fața în oglindă, se duce îndată la mijloacele de curățire. Apă săpun, pun, sodă și începe să se spele sau roagă pe cineva să-l ajute tot așa și cu cel care își privește sufletul în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Ia măsuri urgente de curățire și de îndreptare, mergând la Domnul Isus și rugându-L să-L curățească prin sângele Său scump. Cine pleacă flămând de lângă pâine, este vinovat de suferința și moartea Lui. Cine pleacă murdar de lângă apă și săpun, să-și poarte singur rușinea murdăriei. Cine pleacă din fața Domnului Isus și a cuvântului Său, fără să ceară iertare și curățire de întinăciunea păcatului, nu-i pagubă că moare în păcatul lui. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Intrând în contact cu un trib primitiv, un explorator a oferit reginei tribului câteva daruri, între care și o oglindă. Ea nu văzuse niciodată o oglindă, de aceea exploratorul i-a explicat că în ea își putea privi fața. Dar plăcerea ei s-a transformat după câteva clipe într-o mânie violentă. Era bătrână și urâtă, lucru de care nu ținuse se cont până atunci. Ești un obraznic și un mincinos," a spus omului alb acea femeie oribilă. Înfățișarea pe care o arată oglinda nu pot să fiu eu." Și în furia ei a spart oglinda. Acest comportament copilăresc ne face să ne gândim la atitudinea multora dintre noi cu privire la oglinda sufletului, Biblia, cuvântului lui Dumnezeu. Poate ne-am hrănit mult timp cu o părere bună despre noi înșine, despre conduita noastră, despre moralitatea noastră, până în momentul în care Cartea Divină, care nu înșală, nici nu dă iluzii inima noi, a fost pusă sub ochii noștri. Să uiți de nevoile tale cele mai arzătoare atunci când ai putea să ți le împlinești, ce nebunie poate fi mai mare? Omul în starea lui de neascultare față de Dumnezeu și de adevărul lui își este propriul lui dușman. Cine te mai poate ajuta dacă tu nu vrei să asculți de adevăr? Cine îți mai poate face bine dacă tu refuz pe cel care vrea să ți-l facă? Rău, poți să faci cuiva cu forța, dar bine cu forța nu poți face nimănui. Ferice de omul care își privește fața sufletului său în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și când își descoperă murdăria, merge îndată la Domnul Iisus, Mântuitorul cel plin de har, ca să fie curățit și vindecat prin sângele său. frumoasă, e lucrarea la care ați fost chemat și numele și haina și steagul cel purta. Frumos să faceți lucru, să strângeți rod frumos. A cei ce nu fac astfel, nu-ți nici de Hristos, nu-ți nici de Hristos, nu-ți nici de Hristos, frumos să faceți lucrul, să strângeți rod frumos. Acei ce nu fac astfel nu-ți vrem nici de Hristos. Versetul 25 Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împrinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dumnezeu ne-a dat mântuirea, aceasta este partea Lui. Primirea mântuirii însă este partea noastră. Dumnezeu ne-a adus din cer harul Său cel felurit și l-a așezat lângă noi. Aceasta este partea Lui. Luarea acestui har și folosirea Lui în toate împrejurările este partea noastră. Dumnezeu ne-a dăruit legea săvârșită a slobozeniei și a dragostei, aceasta este partea Lui. Adâncirea și stăruirea în această lege este partea noastră. Partea lui Dumnezeu și partea noastră sunt cele două capace care ne țin miezul vieții și care lucrează în noi mântuirea, desăvârșirea și fericirea noastră. Dacă nu ne împlinim partea ce ne revine, Dumnezeu nu va împlini niciodată în locul nostru. El ne dă de toate, dar noi trebuie să luăm pentru noi ceea ce ne dă El. Aceasta este partea noastră. Și îndemnul și mâna și puterea cu care trebuie să luăm darul lui Dumnezeu vin tot de la noi. Noi nu trebuie decât să vrem să întindem mâna. Mare este Harul lui Dumnezeu, dat nouă prin Domnul Isus Hristos. Legea slobozeniei este darul lui Dumnezeu, dat nouă celor care credem și prin credința am primit pe Domnul Isus ca mântuitor personal. Numai credința știe să folosească legea libertății. Mare lucru este libertatea, legea libertății în viața omului, a omului credincios Domnului Isus. Fără libertate omul nu este om, credinciosul nu este credincios. La temelia vieții omului, printre alte legi, Dumnezeu a pus și legea libertății. Cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea? Înțeleptul Robert Green Ingersoll spunea Ceea ce este lumina pentru ochi este aerul pentru plămâni, ceea ce este dragoste pentru inimă este libertatea pentru suflet. Omul își păstrează libertatea numai dacă stăruiește și își adâncește privirile în ea, altfel o pierde și devine rob. A stărui în legea libertății înseamnă a-ți forma obiceiuri. Adâncirea și stăruința sunt calea pe care se poate ajunge la țintă. Numai omul care stăruiește ajunge la ceva. Deci libertatea trebuie cucerită și apoi păstrată. Omul este atât de liber cât vrea el să fie. Cea mai grea robie este robia păcatului și a euului. Cine a scăpat de aceste robi, este cu adevărat liber. Nu mai poate fi robit de oameni și de nimic de pe pământ cel care a fost izbăvit de robia eului propriu. Zicea un om al lui Dumnezeu, Thomas Kempis, Nu poți avea desăvârșită slobozenie, de nu te vei tăgădui pe tine de plin. Trăiesc în robie toți cei ce se lipesc cu patimă de vreun lucru, cei ce se iubesc pe ei înșiși și trăiesc numai pentru sine." Niciun om nu are dreptul să răpească libertatea altui om, impunându-i un crez sau o cale de urmat, chiar dacă crezul este legat de numele lui Dumnezeu. Zicea vestitorul Evangheliei Billy Graham, Nu este libertate dacă se poate urma numai un singur drum. Libertatea cuprinde în sine conduita de viață. Când impui cu forța ceva cuiva, oricât de bun ar fi lucrul acela, devine un mare rău. Filozoful Voltaire scria, mai puține dogme, mai puține dispute, mai puține dispute, mai puține nenorociri. Iar înțeleptul Leon Wanti spunea, Omul care a cedat constrângerii este întotdeauna o ființă rănită. El va putea să fie stăpânit, însă niciodată cucerit. Nu trebuie să se înțeleagă prin libertate, anarhie, îndemn spre păcat sau atingerea vieții sau a bunurilor cuiva. Nu, s-a spus mai sus, Omul cu adevărat liber este cel izbăvit de robia păcatului și de robia propriului eu. Acesta și numai acesta înțelege legea libertății, o trăiește și o apără atât pentru sine cât și pentru alții. Libertatea, spunea tot Billy Graham, trebuie folosită cu rost. Libertatea are valoare numai dacă prin ea găsim pacea cu Dumnezeu. Cine are pace cu Dumnezeu, are pace și cu aproapele. Păcatul, de orice fel ar fi, strică pacea omului cu Dumnezeu și a omului cu alt om. Domnul Isus Hristos, care a plătit cu moartea sa pe cruce prețul răscumpărării neamului omenesc din robia păcatului și a morții, poate aduce omului adevărata libertate din orice robie. Cine îl primește prin credință și pocăință, ca mântuitor personal, devine cu adevărat liber și cine devine liber este fericit. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. te zicea, omul fericit este acela care își poate pune în legătură sfârșitul cu începutul vieții. Acest lucru este cu putință numai în Hristos, care este alfa și Omega, începutul și sfârșitul vieții, Căci El este viața. În păcat este moarte și unde este moarte nu este fericire. Legea slobozeniei trebuie împlinită cu fapta, nu numai să o citim și apoi ca niște ascultători uituci să plecăm în ale noastre. În Ioan trei găsim scris, El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. Orice religie alcătuiește pentru cei care o respectă un fel de staul, un fel de loc închis în care omul nu se mișcă liber. Toate religiile se cuprind în anumite lucruri din afară, în anumite forme, la care oamenii se supun chiar când încredințarea lor este alta. Oamenii sunt deci robe ai formelor religiei de care țin. Prin aceasta viața lor nu este înflăcărată de ceva. Forma este formă și viața este viață. Sunt două lucruri deosebite. Și deseori se văd oameni strașnici împlinitori ai unor forme religioase, dar tot așa de strașnici păcătoși în purtarea lor. S-ar socoti că cine este împlinitorul unor forme religioase să fie și în viață mai altfel decât ceilalți oameni, dar nu este. Domnul Iisus îi cheamă pe cei ce vor să asculte de El și să-L urmeze, afară din robia religioasă, afară din sistemul religios, afară din formele moarte, afară din staul, la el, care dă pace și libertate. Așa a făcut cu aceia dintre evrei care au ascultat de el și așa face el cu orice om, oricare ar fi religia lui, creștină, mozaică, musulmană sau altfel. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Să ne grăbim să ieșim din sistemul care ne încorsetează afară la Domnul Isus, liber cu Isus, Ce putere de această intimă părtășie! Fizicianul David Brewster a fost întrebat, Dumneavoastră ca om de știință, nu vă vine greu să credeți tot ce scrie în Biblie? Fizicianul a răspuns, Nici de cum, oamenii nu primesc afirmațiile Bibliei din cauza aroganței înțelepciunii lor, dacă inteligența crede că este mai înțeleaptă decât ce scrie în Biblie, înseamnă că își uită granițele și trece peste domeniul ei. Dați crezare minunilor din Biblie? Noi suntem înconjurați de minuni. Existența noastră e o minune. Noi nu putem explica legătura dintre corpul și sufletul nostru. Fiecare dintre noi trebuie să creadă lucruri pe care nu le poate înțelege sau verifica. Există taine care aparțin doar lui Dumnezeu. Eu nu încerc, de exemplu, să adun suveranitatea Harului cu responsabilitatea omului. Amândouă sunt adevărate. Dumnezeu cunoaște totul. Eu mă bazez pe cuvântul Lui. Noi nu putem să rezolvăm toate problemele din această lume, nici să le explicăm. Să ne cunoaștem granițele. Dar eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că drumul mântuirii este atât de simplu. Cine vrea să meargă pe el, nu trebuie să știe lucruri grele. Credința în Domnul Isus înseamnă viață. Eu m-am încredințat lui și am viața veșnică și mă bucur de pacea conștiinței și a inimii. O poveste japoneză spune că un suflet a fost dus în cer de un înger. Acolo a văzut într-o sală, pe o masă mare, o grămadă mare care semăna a fi de melci sau așa ceva. Ce sunt acestea? a întrebat acel suflet. Îngerul i-a răspuns, Acestea sunt urechile care au ascultat cu plăcere lucruri bune. Ele au intrat în cer, dar nu și cei ce le-au purtat, pentru că nu au trăit cele ascultate. Pe o altă masă a văzut iarăși alte lucruri ciudate. Dar acestea ce sunt? a întrebat acel suflet. Îngerul a răspuns, Acestea sunt limbile care au vorbit foarte frumos despre lucrurile lui Dumnezeu. Ele au intrat în cer, dar nu și cei ce le-au avut, pentru că n-au trăit cele vorbite. În această poveste, nu este oare un adevăr de preț? Da, cele spuse în ea ne duc cu gândul la cuvintele Domnului Isus. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Domnul să ne ferească de a-i da numai urechile și limbile noastre. Să nu fim numai niște ascultători uituci ai cuvântului său, ci să-i dăm inima noastră întreagă, căci atunci trăim în mântuirea lui, atunci legea libertății sale este mediul în care ne mișcăm, atunci fericirea ne umple ființa noastră. Frumoasă e credința pe care o apăra, nădejdea și iubirea pe care le cântăm. Frumos e adevărul, vestit de voi frumos. Fiți tale, voi duceți lumii, solia lui Hristos. Solia lui Hristos, solia lui Hristos. Frumos e adevărul, vestit de voi frumos. Voi duceți lumii, solii lui Hristos. Versetul 26 Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Cuvântul religie este de origine latină și înseamnă relegare, legare sau a aduna, a unii. Un om cu adevărat religios este cel care și-a relegat viața de Dumnezeu, viața care fusese ruptă, despărțită de el, făcătorul său, prin păcat. Relegarea n-a putut o face singur, ci a făcut-o Domnul Iisus Hristos, care a plătit pe crucea de pe Golgota prețul răscumpărării lui din robia păcatului și prin izbăvirea din această robie a fost adus din nou în casa Tatălui Ceresc, din nou a fost pus în legătură cu Dumnezeul său. Deși prețul răscumpărării a fost plătit pentru toată omenirea păcătoasă, nu toată omenirea și-a relegat viața de Dumnezeu, ci și-o releagă numai cei care, prin credință, primesc prețul răscumpărării. Omul care vrea să scape din robia păcatului vine la Domnul Isus și, prin credință și pocăință, îl primește ca mântuitor personal. Un astfel de om este născut din nou prin Duhul Sfânt și în această stare, adică prin noua fire, este relegat de Dumnezeu. Cu firea veche păcătoasă, omul nu poate să se relege de Dumnezeul cel Sfânt. Adevărații oameni religioși sunt deci cei născuți din nou prin credința în Mântuitorul Iisus Hristos. Ei au primit natura lui Dumnezeu și de aceea se pot uni cu El. Numai ceea ce este de aceeași natură se poate uni. Dacă crede cineva că este religios relegat de Dumnezeu și nu își înfrânează limba ci și înșală inima religia unui astfel de om este zadarnică. Cel relegat de Dumnezeu cel cu adevărat unit cu el prin Domnul Isus Hristos prin nașterea din nou are anumite semne după care poate fi cunoscut. Unul din aceste semne ni-l arată versetul de mai sus înfrânarea limbii. În adevăr din prisosul inimii vorbește gura, spunea Domnul Isus. O inimă înnoită în care locuiește Domnul Isus și în care El este sfințit ca Domn nu poate rosti decât cuvinte dumnezeiești, care luminează calea sufletelor spre Hristos și care sfințește pe cei care le ascultă. Omul care se crede religios, relegat de Dumnezeu, dar are limba slobodă să spună cuvinte ușuratice sau nepotrivite cu Dumnezeu și adevărul lui, omul acela își înșeală inima, el nu este legat, relegat de Dumnezeu, e numai o vorbă goală religia lui. Cel relegat de Dumnezeu, prin vorbirea lui, prin lucrarea lui și prin tot ce are pe lângă el, va căuta să relege și pe alții de Dumnezeu. Religia adevărată atrage și pe alții în ea. Relegarea de Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos este ca un foc care aprinde și pe alții pentru noua viață cu Dumnezeu. Frații mei, în lumina celor spuse mai sus, cercetați-vă serios: Sunteți voi cu adevărat relegați de Dumnezeu prin Domnul Isus, prin nașterea din nou? Se văd semnele relegării în viața noastră? Cum stați cu înfrânarea limbii? Dar cu răbdarea? Dar cu lepădarea de sine? Relegarea de Dumnezeu înseamnă lumină și dragoste, înseamnă adevăr și sfințenie, înseamnă viață nouă, dumnezeiască în orice timp și în orice loc. Aceasta este adevărata religie creștină.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 Frumos e viitorul spre care vă dreptat Voi care cu credință și dragoste luptam, Frumoasă este-n ca soarele frumos, cu ce v-așteaptă lui Hristos, viteja lui Cristos, viteze lui Cristos. Frumoasă este în ceruri, ca soarele frumos. Cu ce mă așteaptă, viteja lui Cristos. Frumoasă e lucrarea la care a fost chema și numele și haina, și steagul ce îl purta. Frumos să faceți lucru, să strângeți roți frumos a ce nu fac astfel, nu-ți nici de Hristos. Nu-ți nici de Hristos, nu-ți vrednici de Hristos. Frumos să faceți lucrul, să strângeți rod frumos. Acei ce nu fac astfel nu-ți vrednici de Hristos? Frumo să credința.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 Solia lui Hristos Frumos e adevărul Vestit de voi frumos Fiți tare voi duceți lumii Solia lui Hristos Frumoasă-i veșnicia În care o să intrăm. Voi care pui la capă, frumos o să-ți Frumos în veche cerul, sfârșitul lui frumos. Ne te slavă, mă la Hristos. Mă așteaptă la Hristos, mă așteaptă la